Mereka selalu mengatakan yeah, kan peringatan maulid nabi ini didukung oleh ulama-ulama besar Ibnu Hajar menganjurkan maulid nabi Imam An-Nawawi menganjurkan maulid nabi Abu Shamah juga menganjurkan maulid nabi dijawab oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan jawaban yang sangat indah dengarkan ya ikhwan Idafa Allaha kaum mundu fabelin. Kalau seandainya yang melakukan peringatan Maulid Nabi itu orang-orang yang memiliki keutamaan, fakatarakah kaum munfi zaman ini? Itu telah ditinggalkan oleh generasi pada suatu zaman. Haulai maktabi nali mereka meyakini bahawa itu perkara dibenci. Wahang karohak kaumun bahkan ada sekelompok kaum yang menyingkari terhadap perkara itu yaitu peringatan mulut nabi wahaulail tariku nalmukhirun dengarin pahamin cermatin ya ikhwan jangan sibuk dengan yang lainnya imam itu tamiyah mengatakan wahaulail wahaulail tariku nalmukhirun mereka yang meninggalkan peringatan mulut nabi yang mengingkari mulut nabi Ilm Yakunu Abdul Miman Faluha, faley Sudunahum fil Fadli. Kalau seandainya mereka tidak lebih utama dari yang melakukan, tapi mereka keutamaannya tidak terlalu banget banget di bawah mereka. Artinya, mas, yang kalau seandainya mereka mengatakan kan imam-imam besar melakukan mulut Nabi, ada imam yang lebih besar menolak peringatan mulut Nabi ada mereka mengatakan yang melakukan peringatan maulud nabi kan imam-imam yang punya keutamaan ada imam-imam usunnah yang memiliki keutamaan lebih atau minimal sejajar yang mengingkari maulud nabi kalau seandainya yang menolak dan yang menerima sama-sama satu derajat atau di bawahnya yang menerima di atasnya yang menolak di bawahnya yang menjadi hakim siapa mas? katanya Syekhul Islam Ibnu Taniyya pada saat itu fakir tanaza ulil fakod fatakuhina idin. Pada saat itu khat tanaza ulul amli. Pada saat itu ahli ilmu berarti sedang berselisih. Kalau memang berselisih, batu ratu ilahillahi wa rasul kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa kitabillahi wa sunnati rasuli kepada kitabullah dan sunnah rasul. Ternyata setelah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada kitab dan sunnah, ma'aman karyaha, pendapat yang benar, pendapat yang sahih, bersama orang yang membenci dan mengingkarinya. La ma'aman rakha safiha, bukan bersama orang yang memberikan kemudahan, kemurahan, kebolehan. Rukhsah, boleh melakukan peringatan mulut Nabi, tidak? ثمامه المتقدمين masyaallah ini dengarkan kalimat yang indah kemudian kebanyakan semua bahkan mayoritas orang-orang yang mendahului mereka alladzina hum afdal minal mutaakhirin yang lebih utama ketimbang manusia yang datang belakangan yakin sahabat lebih utama dari ulama manapun lebih utama mereka mereka yang telah mendahului dari kalangan sahabat khulafaur rasyidin Dibanding dengan muta'akin sekalian, maaha ulai barikinal munkirin bersama orang-orang yang tidak maulid Nabi dan mengingkari maulid Nabi. Ya Allah, mau apa lagi? Kalau sekarang setelah kita timbang, kalau wakala Rasul kita kembalikan kepada kita pula dan sunnah Rasul, ternyata berpihak kepada yang menolak, membenci, bukan yang menganjurkan dan memuliakan. Kalau taruhlah setelah itu kita lihat mereka-mereka mayoritas ulama-ulama yang mendahului mereka dari kalangan sahabat dan tabiin yang senior aimmatul sunnah yang lebih utama ternyata setelah kita cek mereka berpihak kepada orang yang mengingkari dan meninggalkan mulut nabi bukan bersama orang yang mendukung mulut nabi terus mau apa lagi sudah selesai. Oleh karena itu ada des talian mentok dalil mereka. Walaupun dia berusaha untuk memperalat ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya beliau memperalat ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa kadzalika nas begitulah yang diadakan oleh sebagian orang Imma imamudadan linasara fi milad Isa alaihi salam imma dia sebagai bentuk peniruan terhadap hari lahirnya Isa tentang maulid Nabi mereka itu sebetulnya nyatok nyangkok maulidnya Isa kalau orang Kristen punya perayaan maulid kenapa kita tidak itu kok wa imma mahabbatan min Nabi di antara mereka yang melakukan itu sebagai bentuk cinta dia kepada Nabi wa ta'biman dan mengakungkan Nabi kita tidak ingkari Niat mereka ikhlas bagus, tapi kan tidak benar. Wallahuakubusibu mungkin Allah memberikan pahala ala hadhil ma'habah wal ishtiaq, atas kecintaan dan istiak ini lah ala al bidah bukan memberikan pahala terhadap kebencahan dijadikan dalil Syehul Islam mendukung Maulud Nabi. Padahal ya Ekhwan, Imam Ibn Tunia sama juga seperti Imam Syafi'i sama. Bukan berarti berukong kebatilan. Ini menunjukkan objek, objektivitasnya Imam Imam Iqra' Miah. Kalau memang dia cinta dengan benar, kalau memang sekarang dia melakukan itu atas dasar mahabbah dikasih, tapi tetap bid'ah, tetap ditimbang bid'ah, mahabbah ditimbang mahabbah. Kita timbang wa'amman sakulat mawazinu, wa'amman khawfah. Bukankah seperti Imam Syafi'i dari sisi solatnya? di majid atau di rumah yang hasil gosopan rumah hasil rampasan dari sisi sholatnya dapat pahala tapi hasil rampasannya tetap dapat dosa bukan pelin, -pelin. dan sama sekali Imam Syafi bu, kita kata oh, Imam Syafi berarti dukung rampok ini ya Allah kesimpulan kok begitu cekcas -cek, tapi kebablasan tidak Imam Syafi tidak pernah membenarkan orang nyuri rumah tidak membenarkan orang gosop memaksa mengambil hak orang lain tapi Imam Syafi'i sangat objektif objeknya mengatakan dari sisi sholatnya di masjid, memuji syarat rukun sunahnya dipenuhi sah tapi tetap anda dosa karena nyuri rumah begitu juga Syekhul Islam dari sisi anda mahabbah kalau mahabbahnya benar dikasih pahala oleh Allah tapi bid'ah tetap bid'ah maka muncul kaidah be'ah idhafiyah dari sisi cinta dapat pahala dari sisi dakwah Anda dapat pahala kalau seandainya dakwahnya benar tapi dakwah dibetul-betulkan dengan mulut nabi itu soal lain selesai sudah Apa lah